Але дозвольте з вами не погодитись. Ну, чим я міг сподобатись такій гарній жінці, як ви? По-перше, я рудий. По-друге, мене час від часу критикують за патріархальщину. А того, маю ще оцю відому вам наївну властивість червоніти. Навіть тоді, коли підстав для цього ніяких. Червоні? «Чи блідніть? Це зрештою ваша особиста справа!» – поважно мовив керівник делегації. «Але оскільки тут заплуталась іноземка, то я хотів би знати, звідки у вас з нею знайомство?» Наголос було зроблено на слові «звідки». Не встиг Петро зібратися з відповіддю, як перекладач з видав шефу додаткову інформацію. Якщо вже йти на відвертість, то маєте всі знати, що поет наш зав'язав знайомство не тільки з цією вертлявою особою. Він пробував увійти в контакт навіть з батьком її, відомим тим мультимільйонером, що його возять у колясці». Це правда? здивувався шеф. Петро осміхнувся ніяково, а В'ячеслав тим часом сікався до нього ще настирніше. Хіба я не правду кажу? Що шукався ж ти вчора з тим троглодитом? І перед нею стояв потім, Мовкрасна дівиця. Така гармонія вже й перекладача вам не треба. Тож хоч тепер скажи, що виявив перед товаришами, нещирість. Зізнайся ось тут, перед усіма. Посопівши, набравшись з духу, Петро з якимось утаємниченим виглядом нарешті зізнався. Було. Більше того, я мав честь розмовляти навіть з її журавлем. І за тим її вінценосним. Керівник делегації видно оцінив гумор. «Бачу, друзі!» – щиточка його вусів ледь вирухнулася з купою усмішкою. Усім вам треба побільшити кількість годин для ділових занять. Режим допоможе кожному із вас дійти самоочищення і твердо стати на стезю добропорядності». Підводячись із за столу, ми вже знали, що з байдикарством буде покінчено. Розпорядок дня стане жорсткішим. Щес наш відходчивий, шепнула Ангеліна Микітівна, коли ми вийшли з ресторану. Ось, побачите, він зміни чинів на милість. Одначе самочинних контактів він справді не схвалює. Гадаю, ти ж на мене не образився, підійшов до Білоруса і В'ячеслав. Буває, виникають ситуації, при будь-яких ситуаціях, перебив його Петро, розводити плітки, заняття суто базарне, і дипломатові, та ще й старшому перекладачеві воно зовсім не долиця. Цього дня працювати над документами вирішено було в каюті юриста Андрія Полікарповича, якому керівник делегації на цей час надає широкі повноваження, знаючи, що мастити цей професор на анекдоти часу не тринькатиме. Давній гімнаст, він після години праці і нас усіх залучає робити гімнастичні вправи, тож ділова атмосфера буде забезпечена». Уже біля каюти Андрія Полікарповича нам трапився на зустріч вчорашній палубний знайомий. І коли він, розвиваючи полони розстебнутого плаща, на ходу з нами привітався і, здається, навіть підморгнув, це знову дало привід перекладачеві піддозріливо насупитись. Хто це був? Неголосно запитав він, коли старий уже пометляв від нас полами свого плаща. Пасажирка, ли ласка? відповівся Бро зі своїм незмінно лагідним усміхом.